Orizonturi roșii Pista 38 Capitolul 26 Vorbește general Pacepa. Era puțin după ora 1 după amiază când am răspuns la telefonul S. Am fost aproape sigur că era Elena. Contrar lui Ceaușescu, ea nu se culcă niciodată după prânz. De ce nu mi-ai spus că vom discuta TS-ul tău astăzi în comitetul politic executiv? A scuipat Elena spre mine curăceală prin receptor. T.S. era termenul moștenit de la sovietici pentru informație tehnologică și științifică. Așa nu voi fi capabilă să zic nimic acolo, s-a Pot să-l trimit pe generalul Sârbu la dumneavoastră, chiar acum. El vă poate explica tot ce vreți să știți. Cine dracu este acest Sârbu? Șeful T.S.-ului. L-ați întâlnit la IPRS. Ești nebun? Să vii imediat aici, chiar în acest minut. Zgomotul groasnic ce venea prin receptor... A dezvăluit violența cu care mi-a trântit receptorul în nas. Bijuterii din contul TA78 Am mers direct la biroul Elenei, fără ca secretara sa executivă să mă anunțe, pentru că știam că, cu cât era singură mai mult timp, cu atât mai furia să va deveni, începând apoi istericalele ei. Când am deschis ușa, Elena răsfăia scânteia la biroul ei. De ce nu am raportul tău, scrip A erupt ea?" cu mine stând în poziție de drepti, în fața biroului ei. Îl am aici, tovarășă Elena. Scris de mâna într-o singură copie, așa cum a fost aprobat de către tovarășul. Câte pagini? Numai 12. Tovarășul a tăiat din el. Cum pot să citesc 12 pagini într-o singură zi? Mi-a aruncat Elena o privire distrugătoare, înainte de a începe să citească raportul. După câteva minute, am aruncat o privire discretă spre ea, și am văzut că ochii ei erau ațintiți undeva, în spatele meu, în timp ce se scobea cu degetul mic în nas. Am studiat din nou seturile pe care le-am adus cu noi din New York, dar pur și simplu nu pot să mă hotărâs, dragule. A izbucnit deodată Elena cu vocea sa cea mai dulce. Bijuteriile? Uh-huh. nu pot renunța la niciuna din ele. Iată motivul real pentru care mă chemase Elena. Dar nu-mi pot aminti de vreo ocazie când ar fi trimis bijuteriile înapoi, din moment ce puneam mâna pe ele. Dețineam evidența pentru toate bijuteriile luate de ea, aici, la mine, în servietă, gata pentru Ceaușescu. Ca de obicei, a rupt toate chitanțele de contabilitate și originalele, cerându-mi să nu păstrez nicio copie. Și mi-a ordonat ca plățile să fie făcute din contul TA-78. Desigur, am nevoie de mai multe zile ca să mă uit la ele, a continuat Elena. În același timp, tu va trebui să încerci să obții un preț mai redus. Cunoșteam bine tactica respectivă. După alte două sau trei săptămâni, Elena murmura ceva despre faptul că nu putea să se hotărască încă și apoi nu mai menționa vreodată bijuteriile. Eu bănuiam că în adâncul minții sale era convinsă că atunci când uita de bijuterii, și bijutierii uitau că ei nu le-au plătit încă. Elena m-a ținut acolo până după ora 2.30, când s-a dus să-l trezească pe Ceaușescu. Până atunci am studiat o listă destul de lungă, cu hainele și alte lucruri, pe care voia să îi le obțin, nu numai de la New York, dar și de la Londra și Paris. Iați raportul de pe biroul meu pe a spus Elena în timp ce pleca. Sper că ne îndreptăm într-o direcție bună. Acum trebuie să ne concentrăm totuși mai mult asupra lui Texas Instruments. Nu sunt ei cei mai mari porci, de care ai auzit vreodată? Elena era pornită împotriva lor, de când cu vizita de acolo, când a înțeles că ei nu-i vor da hainele de blană pe care le-a cerut. Brigada sa pentru spionajul tehnologic În România și alte țări est-europene, spionajul tehnologic a fost creat la cererea Uniunii Sovietice, la începutul anilor 50. În 1959 am devenit șeful componentei de informare românească și am rămas în acea poziție până în 1962, după care am devenit directorul adjunct al dieu responsabil cu consolidarea acelui teren, printre alții. În acei ani, spionajul tehnologic al blocului sovietic a devenit o piesă de mașinărie complicată, menținută în permanentă funcționare, de incapacitatea regimurilor comuniste de a-și produce propriile lor tehnologii prin alte mișloace. Fără proprietate privată, competiție și stimulare personală, blocul sovietic a fost incapabil să facă vreun progres tehnologic veritabil. El și-a dovedit însă abilitatea de a fura și de a reproduce tehnologia occidentală. Spionajul tehnologic românesc fusese organizat și funcționa identic ca cel al KGB-ului, punând accentul principal pe tehnologia militară. În 1972, când Ceaușescu a preluat Dieul, el l-a reorganizat ca pe o direcțiune independentă, numită Brigada SD, denumirea de SD ne având nicio semnificație și a dublat numărul ofițerilor ei, aproape 300 din ei, urmând să fie numiți peste hotare, tot atâția câți avea KGB-ul în Occident pentru informare tehnologică. Ceaușescu a lăsat neschimbată misiunea stabilită de Moscova, producția militară, dar a adăugat unele noi cu intenția de a transforma comunismul român într-o putere nucleară și industrială puternică, într-o importantă exportatoare independentă de arme. Principalele servicii SD erau cele pentru Statele Unite, Japonia, Germania de Vest, Marea Britanie, Canada, Franța, Italia și țările Benelux dar mai existau de asemenea servicii individuale și de grup pentru alte țări NATO, ca și pentru unele din cele mai reprezentative zone nealiniate. Câteva servicii specializate pentru principalele tipuri de echipament militar au fost create deasupra celor geografice, coordonând întregul potențial de inteligență al dieului care putea să fie folositoare industriei de arme. Activitatea lor era bazată pe cerințele speciale atât românești cât și cele sovietice. Cele moscovite făcute de către Comisia Industrială Militară, cunoscută sub numele de VPK, de la denumirea rusească Vaieno-Pramislănaia Comisia, erau trimise la București de către KGB, ca și în Uniunea Sovietică. Cererile românești de tehnologie militară erau făcute nu doar de către Ministerul Apărării Naționale, dar și de fiecare minister civil ce era implicat în producerea de arme, printre care cele mai importante erau ministerele Industriei Constructoare de Mașini, pentru industria metalurgică și pentru industria chimică. Rezultatele furtului românesc de tehnologie occidentală au fost dramatice până în 1978, devenind, desigur, cea mai importantă componentă a economiei țării. Pe scara pactului de la Varșovia, spionajul tehnologic românesc s-a ridicat de la un loc obscur în anii 60, la unul din primele trei, în anii 70. În 1978, cel mai mare efort de spionaj tehnologic, era făcut de Germania de Est, bazat pe numărul său record de ofițeri ilegali și agenți acreditați ca vest-germani, lucrând oriunde în emisfera vestică. În conformitate cu Breșnev și Andropov, locul al doilea era acum disputat de către polonezi, Moscova și români, considerația fi cei mai eficienți în obținerea de tehnologie militară superioară. Aceste rezultate erau ideea ce vroia Ceaușescu să prezinte la Comitetul Politic Executiv, alături de dorința sa de a transforma spionajul tehnologic românesc într-o operațiune de masă, ca apoi să împărtășească experiența României cu celelalte țări ale blocului sovietic. Noua abordare pragmatică a lui Ceaușescu era de a accentua că spionajul tehnologic, a fost unul dintre cei mai importanți producători de dolari ai României și cel mai mare izvor de bani din anii recenți și că el putea fi dezvoltat până la punctul în care comerțul exterior va fi subordonat lui. Aceasta era în deplin acord cu principiul larg proclamat prin blocul sovietic că nu e numai moral admisibil pentru guvernul proletar de a fura de la dușmanul său de moarte, dar era și mult mai ieftin decât de a cumpăra de la capitalism. El considera rezultatele operațiunilor TS din cadrul Dieului nimic altceva decât încununarea glorioasă a acestui principiu. Cu puțin înainte de trei, Gheorghe Oprea și eu am fost chemați de către Ceaușescu, care era cu Elena. După ce Pacepa își prezintă raportul său, a decretat Ceaușescu, noi trebuie să punem câteva întrebări, iar tu vei da tonul Oprea. De exemplu, îl întrebi pe burtică despre numărul total al reprezentanților comerciali pe care îi are în vest și despre câți dintre ei au colectat informare tehnologică sau au ajutat Dieul să recruteze occidentali. El ne va lămuri sau întreabă pe ministrul industriei alimentare cât a plătit pentru licența de a produce brânza franceză Camembert, după care turiștii străini sunt atât de nebuniți. Când el zice că este informare tese, atunci poți să te întorci spre ministrul comerțului interior și să-l întreb de ce încă importă parfum francez pentru turiști. Dar făți foarte clar punctul de vedere. Este un idiot de Bouanghen. Înțeles-o prea? Da, tovarășe. L-am pregătit pe primul ministru pentru dezbatere. Cu cine ai discutat? A spus Ceaușescu. Îi am pe Avram și pe Agachii ca vorbitori principali, a răspuns sopra. Eu am vorbit cu Florescu și Lina Ciobanu, a adăugat Elena. Bine, e de ajuns a hotărât Ceaușescu. Ceilalți vor trebui să aibă propria lor inițiativă. O întâlnire a biroului politic-executiv Camera Comitetului Politic-Executiv era împodobită numai cu stema Partidului Comunist și o fotografie a lui Ceaușescu care era situată numai la câțiva pași de biroul său. Deși întâlnirea a fost fixată pentru ora 3, fiecare era la locul lui, cu mult înainte de ora 2, încercând să aflăm informații despre planul ședinței. Membrii plini și supleanții erau așezați în jurul unei mese de pângulare. Adjunții primilor ministri și miniștrii care nu erau membrii ai Comitetului Politic Executiv s-au aliniat de-a lungul pereților. Ca întotdeauna, fiecare era nerăbdător și stânjenit înainte de începerea ședinței. De multe ori, o vorbă necalculată, suflată la o astfel de ședință, Stârnea furia lui Ceaușescu sau istericalele Elenei și se aducea vorba despre eliberarea autorului din poziția sa. Ceaușescu a sosit la întâlnire cu Elena la un minut după ora 3 și toți au sărit în picioare. În deschiderea ședinței, el a spus că noi suntem aici ca să analizăm excelentele și impresionantele rezultate ale informării tehnologice și de a stabili noi căi de extindere, rolul său secret, dar foarte important în societatea noastră. Nici nu a terminat bine de spus acestea, când un simțământ palpabil de ușurare s-a răspândit deasupra asistenței din camera de ședințe. Excelent, rezultate impresionante și rolul foarte important, erau semne clare că cei prezenți nu vor critica, ci vor lăuda. Prima parte a ședinței a început cu raportul meu despre ultimii cinci ani de investigație tehnologică pe care am prezentat-o exact așa cum a modificat-o și a aprobat-o Ceaușescu. El începea prin afirmarea faptului că, de când tovarășul a preluat dieul, informarea tehnologică a intrat într-o nouă eră, extinzându-se mult, pentru a cuprinde aproape tot ce putea reduce importurile și economisi valuta forte. Cea mai favorizată arie era industria chimică, datorită ajutorului personal și nemărginit al tovarășei Elena, și aici, fabrici întregi au fost construite pe baza spionajului tehnologic, fără a cumpăra licențe străine sau a plăti drepturi de inventator. Printre exemplele pe care le-am dat au fost marile instalații automatizate pentru producerea polistirenului, în cadrul imensului complex petrochimic din Borzești, o fabrică de poliuretină și piele sintetică din Iași, una de melamină din Brașov, una pentru filme și hârtie fotografică din Târgu Mureș, una pentru explozive de plastic din Victoria, una de cauciucuri radiale din București și noile secțiuni pentru agenți coloranți de la Codlea. Industria medicofarmaceutică, farmaceutică de asemenea, binecuvântată de interesul personal al Lenei a fost complet modernizată, folosindu-se tehnologii furate americane vești germane, franceze și italiene Noile întreprinderi de antibiotice fusese reconstruite la Iași și București incluzând uzine de cefalosporin și o largă varietate de aureomicină Industria metalurgică a urmat apoi cu un număr destul de impresionant de tehnologii occidentale pentru oțelul înalt aliat carbiduri de metal aliaje ne-metalice, ca și siderurgii de oțel alături de noua industrie a aluminiului. Circuitele integrate americane și echipuri specializate erau acum produse de către industria electronică, bazate pe informare tehnologică și echipament secret de embargo introduse clandestin în România. Noile mașini unelte digitale, motoarele diesel și o largă varietate de pompe, injectoare Bosch, erau de asemenea bazate exclusiv pe spionaj. Lista mea era mult mai lungă. Bazat pe cifrele de producție ale ministerelor industriale românești, pe această perioadă de 5 ani, cu excepția agriculturii și a industriei militare, s-a estimat că a fost realizată o economie netă anuală de 600 până la 800 milioane de dolari prin înlocuirea exporturilor legale, dar scumpe, cu informarea ilegală, dar ieftină. Cifrele au fost falsificate atât de către ministere, cât și de retușarea finală a lui Ceaușescu. A estimat vreodată Pacepa, a întrerupt Ceaușescu raportul meu, cât de multă valută forte aduce și economisește în medie fiecare ofițer trimis în vest? Da, tovarășe, 3 milioane de dolari pe an pentru fiecare ofițer, TSE, de peste hotare. Este media pentru ultimii doi ani. Situația este explicată în amănunțime acolo, am răspuns arătând spre un tabel. Ceaușescu însuși făcuse estimarea cu câteva zile în urmă, exagerând cifrele în mod grosolan și dându-mi ordin să le prezint pe o planșe grafică specială. Dacă luăm rata de schimb oficial de 15 la 1, obținem suma fantastică de 45 milioane de lei produsă anual de fiecare ofițer TS. Dacă considerăm salariul mediu de 45.000 de lei pe an pe cap de ofițer, avem o rată de salariu la beneficiu de 1 la 1000, ceea ce este cea mai înaltă din lume. Pentru câteva minute, Ceaușescu s-a uitat la fiecare din noi, unul câte unul, ca pentru a fi sigur că noi am înțeles. Acum să facem același calcul, luând rata reală de schimb, pe care o folosim în cărțile noastre interne, care este să rămână asta între noi. 40 de lei la dolar. Nu sunt rezultatele uluitoare? Vă puteți imagina, tovarăși, cum va fi în ziua în care patria noastră va avea 3.000 de ofițeri TS peste hotare, în loc de numai 300. Camera a zunzăit deodată de șapte aprobatoare, câțiva din cei prezenți, mergând chiar să citească planșele și statisticile agățate pe stative. Și acesta este numai începutul unei noi a adăugat Ceaușescu. A doua parte a raportului meu arăta că aceste rezultate sunt însă minimale. Numai 35% din inventarul și dezvoltarea industriei civile românești, numai mult de 50% din industria militară și în jur de 60% din producția agricolă se datora în total sau în parte operațiilor de informare, lăsând un loc imens pentru îmbunătățiri viitoare. A treia parte a raportului trata măsurile pentru lărgirea substanțială a folosirii informării tehnologice. O atenție deosebită a fost acordată noilor decizii guvernamentale secrete HCM 272, inițiate de Ceaușescu, care cerea tuturor ministerelor economice să obțină rapoarte de la fiecare angajat al lor ce călătorește în vest, descriind companii, instituții și fabrici pe care le-au vizitat și fiecare specialist sau tehnician occidental pe care l-au întâlnit și să trimită aceste rapoarte la die. Am promis solemn că agenții secreți din toată lumea vor lucra mai bine și mai greu pentru a îndeplini importantele sarcini datelor de către cel mai stimat fiu al poporului român, conducătorului său înțelep și strălucitor, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Întrebări, tovarăși?" a întrebat Ceaușescu. Nu mai o prea ridicat mâna. Exista o regulă veche, nescrisă, în cadrul Comitetului Politic Executiv Că nimeni nu va pune prima întrebare dacă nu a fost instruit în mod special de către Ceaușescu să facă așa. Fiecare membru știa că, înainte de a deschide gura, trebuia să vadă mai întâi din ce direcție bate vântul. Cu permisiunea dumneavoastră, și Ceaușescu, aș dori să pun câteva întrebări. Dă-i drumul o prea De aceea suntem toți aici. Căci nu vom părăsi această cameră, până ce totul este clar pentru fiecare. Mi-ar place să-l întreb pe ministrul nostru de comerț exterior dacă știe câți reprezentanți din vest sunt acum ceva mai mult decât simpli cumpărători de la capitalism. Dar nu știu dacă am fost destul de clar, tovarășe Burtică. Dumneavoastră sunteți foarte nou în minister. Ministrul comerțului exterior, Cornel Burtică, a răspuns așa cum s-a așteptat Ceaușescu. El s-a autocriticat pe sine și pe ministerul său pentru că avea mulți reprezentanți în Occident care nu acordau destulă atenție spionajului tehnologic, și i-a rugat pe ceilalți miniștri să nu repete greșelile sale. După ce Oprea și-a lansat întrebările lui despre brânza Camembert și parfumul francez, ministrul comerțului interior, Ianuș Fazekas, s-a bătut pe piept în legătură cu miopia sa politică și s-a angajat să colaboreze cu Dieul pentru producerea nu numai a parfumului francez în România, dar și orice altceva interesează pe turiști occidentali, de la scotch whisky la țigări americane. Alți trei miniștri au urmat voluntar, flagelându-se și promițând să termine cu importurile din vest. Înainte de a deschide discuțiile, Ceaușescu a scos în evidență faptul că ședința nu intenționa să analizeze informarea tehnico-militară și a cerut participanților să evite cu strictețe orice referință la aceste secrete. Primul care a luat cuvântul a fost primul ministru Manea Mănescu. Cuvântarea lui era o lecție despre lupta de clasă. Bazat pe principiul lui Marx și Lenin că totul este etic, dacă este spre binele dictaturii proletare, informarea tehnologică ca o instituție nu va trebui să aibă niciun fel de scrupule. Noi trebuie să luăm tot ce putem de la capitaliști. Metodele practice de realizare a acestui transfer trebuie să se limiteze la imaginație. Mănescu a continuat să transporte pe ascultătorii săi spre o lume foarte secretă și invizibilă, lumea inteligenței tehnologice, producând știință și tehnologie, la o rată mult mai rapidă decât chiar și cele mai eficiente organizații de cercetare de oriunde. Cumul Patos a prezentat lupta unor eroi anonimi ai dieului, ului ca să aducă prin contrabandă nu numai tehnologie interzisă din cea mai bine apărată fortăreață americană, dar și echipament și mașinării de construcție americană. Cuvântarea lui Mănescu s-a terminat cu un apel alzător pentru o drastică schimbare de mentalitate. Cred că trebuie să încetăm de a plăti capitalismului pentru echipament și tehnologie dezvoltată de proletarii occidentali. Acestea ne aparțin nouă, Revoluții Mondiale a Proletariatului. Apoi a cerut participanților să-și exprime încă o dată recunoștința lor pentru cel mai strălucit fiu al poporului român, care deschide astăzi noi orizonturi pentru patria noastră dragă. Cu vocea sa puternică de tenor, Avram a predat o lecție despre cum cooperările cu companii occidentale trebuie folosite pentru recoltarea beneficiilor capitalismului. El a început prin descrierea colaborării cu o firmă vest-germană pentru producerea turbotransmisiilor în România, ca urmare a căreia un număr relativ mare de vești germani au sosit în orașul Craiova. I-a adus cu ei documente tehnice variate pentru circumstanțe neprevăzute. Avram a evocat cu compasiune nopțile lungi petrecute acolo de die și ofițerii de securitate pentru a le fotografia. Știți ce au găsit ei acolo? O comoară incalculabilă. Printre sutele de mii de documente pe care le-am fotografiat, am găsit unele despre turbotransmisii pentru tancuri occidentale, de exemplu. Pentru tankurile occidentale, tovarăși, vă puteți imagina surprinderea noastră? Acel lucru doar a recuperat banii pe care i-am investit în această colaborare. Un murmur de apreciere s-a auzit în cameră. Ceaușescu a fluturat ambele mâini. Trebuie să vă mai spun, tovarăși, că ceea ce discutăm noi aici... Implică secrete de stat care trebuie nu numai păstrate, dar trebuie de asemenea apărate cu prețul vieților noastre. Avram a continuat, descriind acum afacerea comună cu compania franceză Renault pentru producerea lui Renault 12 a lor în România, adică mașina românească numită Dacia. În trecut, România nu a fost capabilă să exporte Dacia în vest, chiar la prețul mic de 1000 de dolari bucata. Deoarece, pentru a salva valută forte, licența franceză a fost cumpărată numai pentru mașina în sine, fără echipamentul opțional. Avram a relatat apoi că tot ce nu a cumpărat România de la Renault a fost mai târziu obținut prin canalele de spionaj. Avram a spus că Ministerul Industriei Constructoare de Mașini vrea să-și exprime recunoștința față de Die pentru procurarea clandestină a tuturor acelor documente franceze, care au făcut posibilă evitarea importării din Franța a mai mult de 13.000 de opțiuni și îmbunătățiri a mașinii de bază ce nu erau incluse în contractul de cooperare, reprezentând o economisire de mai mult de 3 milioane de dolari. El a subliniat de asemenea că unele din documentele Renault-ului au conținut îmbunătățiri care puteau fi aplicate la orice mașină similară care ar trebui trimise în Uniunea Sovietică și alte țări socialiste care produc propriile lor mașini. Operațiunea respectivă ne va face să putem exporta Dacia noastră în Europa de Vest, și, iar într-o zi vom fi capabili să o exportăm chiar și în America. La știrile de seară ale stației CBC din 7 mai 1986, Dan Ratter a avut un reportaj special numit Dacia Kangota. Era o evaluare a mașinilor mașinii românești Dacia, ce tocmai apăruse pe piața Statelor Unite. Deși Dacia părea să fie un chilipir, performanța sa a fost atât de proastă, încât Rator a hotărât să facă o parodie satirică despre ea, arătând cum totul funcționează rău când cineva încearcă să o conducă. Ultima picătură că de atunci când cel ce făcea demonstrația nu a putut opri motorul, nici chiar când a scos cheia de contact. El a putut fi oprit doar când farurile au fost aprinse. Mai mult chiar, a continuat Avram, acum avem o nouă afacere comună cu Citroen pentru a produce cele mai noi mașini compacte ale lor în România. Am și trimis recent o sută de ingineri și tehnicieni în Franța pentru a învăța totul despre mașina Citroen. Dar numai câțiva dintre ei sunt oamenii mei, ceilalți sunt de la Die. Înarmați cu mine aparate de fotografiat și hârtie fotografică de contact. Dar nu am făcut un sacrificiu. Din contră, tovarăș, a fost o mișcare calculată. Când vom reveni, noi vom avea de 10 ori mai multe informații decât dacă eu aș fi trimis doar oamenii mei la Citroen.